Південна Америка Південна Америка, яка займає 12% земної суші Четвертий за розмірами материк Народи, які населяють її, складають 6% населення світу Основні дані площа 17,8 мільйонів квадратних кілометрів Населення Більше 329 мільйонів чоловік Кількість країн 12 Найбільша країна Бразилія 8,5 мільйонів квадратних кілометрів. Найменша країна Уругвай 163,3 тисячі квадратних кілометрів. Найвища точка Аконкагуа 6960 метрів. Найбільше озеро Маракайбо 13,5 тисяч квадратних кілометрів. Найдовша річка Амазонка 6,4 тисячі кілометрів. Південна Америка відрізняється надзвичайним розмаїттям ландшафтів. Від скелястих островів вогняної землі, які належать Аргентині й Чилі, до безкрайньої пампи, степів Аргентини та рівнин Венесуели. Є тут укриті снігом гори і діючі вулкани. Анди, які простяглися на 8 тисяч кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя материка, найдовший гірський хребет на планеті. Аргентинська гора Аконкагуа – найвищий пік на континенті. Тропічні ліси і пустелі Басейн річки Амазонки містить половину світових запасів прісної води і займає 2,5 площі материка. Тут розташовані найбільші тропічні ліси на землі. За довжиною Амазонка поступається тільки Нілу. Тихоокеанська низовина в Колумбії вкрита сельвою екваторіальними лісами, над якими випадає понад 8900 мм опадів на рік. А пустеля Атакама в Чилі – одне з найсухіших місць на планеті. У районі Чилійського порту Аріка за рік випадає менше 1 мм опадів. Але найвищі температури зареєстровано в районі Гран-Чако на півночі Аргентини. Розмаїття клімату Велике розмаїття кліматичних умов пов'язане з великою довжиною континенту з півночі на південь і сильними перепадами висот над рівнем моря. Озеро Тітікака розташоване на кордоні Болівії та Перу. Найвисокогірніше озеро в світі – 3812 метрів над рівнем моря. Транспорт і дороги Високі гори, густі ліси та значні відстані – Роблять перевезення вантажів на суші справою важкою і дорогою. Більшість великих міст розташовано біля морського узбережжя чи на великих річках, придатних для судноплавства. 90% доріг на материку – путівці, і в сільській місцевості вантажі возять на мулах або возах, запряжених волами чи кіньми. З 1950-х років швидко зростає обсяг авіаперевезень – особливо в Бразилії, де нині діє понад 1500 аеропортів та аеродромів. Унікальні тварини. Ізольованість Південної Америки від решти світу спричинила появу тут унікальних видів тварин. До них належать страуси-нанду, капібари, найбільші в світі гризуни і лами. Слід згадати і таких представників південноамериканської фауни, як тапір панцерник, ягуар, кондор, ігуана, велетенський мурахоїд, лінивець, вігонь, піранья, ламантин, численні папуги та мавпи. Багата флора У басейні Амазонки росте набагато більше видів рослин, ніж у будь-якому іншому районі світу. Зокрема, 2500 видів дерев і сотні видів орхідей. Південноамериканські рослини дають людям такі продукти, як натуральний каучук, хінін, сизаль – це волокно з листя агави – і шоколад, а також деревину цінних порід, зокрема червоного і пористового бальсового дерева. Народи Південної Америки Корінне населення Південної Америки прийшло сюди з Азії через Північну Америку. З 16 століття тут починають оселятися європейці, переважно іспанці й португальці. Змішані шлюби європейців з місцевим населенням дали початок новій расі, представників якої називають метисами. У передгір'ях Анд, наприклад, у Болівії та Перу, основну частину населення складають індіанці. Населення Аргентини переважно біле, тут чимало виходців з Італії, Німеччини та Англії. А в Бразилії багато нащадків чорних рабів, привезених для роботи на цукрових плантаціях. З початку 1940-х років населення Південної Америки зросло втричі. Ілюстрації Водоспад Ангель у Венесуелі має найбільший перепад висот у світі – 1979 метрів. Лами чудово пристосувались у високогірних Андах. У Болівії їх розводять задля вовни і м'яса, а також використовують як в'ючних тварин. Слонова черепаха – представник екзотичної фауни архіпелагу Галапагос, розташованого за 960 кілометрів від узбережжя Еквадора. Панамериканське шосе, яке перетинає пустелю Атакама, з'єднує більшість південноамериканських країн з Північною Америкою. Цукрова тростина – одна з найважливіших сільськогосподарських культур у тропічних країнах Південної Америки. Сучасне населення Кожному третьому південноамериканцю ще не виповнилось 15 років. Приблизно три чверті населення нині живе в містах. Три найбільших міста на континенті – Сан-Паулу та Ріо-де-Женейро в Бразилії, а також столиця Аргентини – Буенос-Айрес. Писемність серед дорослого населення становить 80%. Здебільшого населення ділиться на начисленний правлячий клас чиновників, бізнесменів, землевласників та вищих офіцерів, середній клас спеціалістів, чисельність якого зростає, та бідну більшість. Чимало бідняків не постійної роботи і живе злиденно. У селах умови життя ще гірші, в багатьох і досі немає електрики, телефону, шкіл. І медичного обслуговування. Уряди здійснюють програми, спрямовані на поліпшення життя селян, щоб зменшити відтік населення до міст. Спорт і вільний час: мало не всі жителі континенту пристрасні футбольні вболівальники. Бразильця Пеле названо найвидатнішим футболістом усіх часів і народів. Корида і досі популярна в Колумбії, Венесуелі та Перу. Південна Америка – батьківщина багатьох популярних музичних стилів і танців, до яких належать танго і самба. У багатьох країнах, насамперед у Бразилії, щорічно проводяться мальовничі карнавали. Серед південноамериканських письменників удостоєних Нобелівської премії з літератури. Найвідоміші – чилійські поети Габріела Містраль і Пабло Неруда, а також колумбійський романіст Габріель Гарсія Маркес. Природні ресурси та промисловість З початком колонізації Південної Америки європейцями континент перетворився на постачальника сировини Спочатку звідси вивозили золото і срібло, потім ліс, цукор, каву та каучук А з появою залізниць та пароплавів – яловичину, пшеницю і вовну Венесуела багата на нафту і залізо, Бразилія на марганцеві руди та боксити у Колумбії добувають смарагди та вугілля, а челі постачає на світовий ринок мідь, гуано, пташиний послід і нітрати, які використовуються як добрива, а також для виготовлення вибухових речовин. Промисловість Південної Америки розвинута слабко. Переважно вона орієнтована на переробку сільськогосподарської продукції. Текстильники виробляють тканини з вовни лан та овець. Робітники інших підприємств консервують і заморожують м'ясо для продажу на експорт. Частина населення зайнята видобутком корисних копалин, вирубуванням лісів та рибальством. Індустріалізація Бразилія – промислово найрозвиненіша південноамериканська країна, виробляє автомобілі, легкі літаки, телевізори і верстати, експортуючи їх до інших держав континенту. Брак коштів та кваліфікованих робітників стримує індустріалізацію багатьох країн, але в більшості з них налагоджено виробництво одягу, взуття, меблів, напоїв, що дає можливість знизити потребу в імпорті. Давні традиції. І в Бразилії, і в Аргентині досі збереглися величезні плантації і тваринницькі ферми. Масове вирубування лісів згубно позначилось на екології – і традиційному устрої життя місцевих індіанських племен, які живуть мисливством та збиранням. Рибний промисел і нині є важливою галуздю економіки Чилі та Перу. Колонізація У 14 столітті інки створили в Андах велику імперію, але на початку 16 століття європейські конкістадори з Іспанії та Португалії, які вирушили сюди за золотом і сріблом, підкорили індіанців. З 1532 по 1810 рік Іспанія панувала на всій території Південної Америки, і лише Бразилія належала до володінь Португалії. Замість традиційних вірувань місіонери насаджували християнство. Однак наполеонівські війська на початку 19 століття послабили позиції Іспанії і Португалії в їх заморських колоніях. Боротьба за незалежність На початку XIX століття Іспанія була втягнута у війну з Наполеоном. Південноамериканські колонії скористалися цим і повстали проти її панування. Переможні війни за незалежність очолили Сімон Болівар та Хосе де Сан-Мартін. Колишні іспанські колонії стали республіками, але Бразилією аж до 1889 року правили імператори, Однак Південна Америка і далі підтримувала тісні торговельні відносини з Європою, а з кінця XIX століття – із США. Багатовіковий європейський вплив чітко простежується в іспанському стилі архітектури старих міст. Влада військових У 20 столітті багатьма південноамериканськими країнами правили диктатори, які, звичайно, опирались на підтримку військових. І державні перевороти стали тут майже нормою. Але з 1980-х років в Аргентині, Бразилії та Чилі було відновлено громадське правління і цивільну владу. Ілюстрації: понад як половина населення Болівії індіанці. Чимало з них ходять у національному одязі, особливо під час свят. Флейта пана популярний національний інструмент. Бразилія виробляє третину кави в світі. Щоб очистити зерна від лузги, їх промивають. Болівія багата на олово. Чимало місцевих жителів зайняті пошуками гов'яної роди у відвалах породи. Кам'яні статуї У долині Сан-Агустин у Колумбії було знайдено понад 300 кам'яних статуй, вік яких складає не менше тисячі років. Судячи з усього, Ця долина була місцем поховання багатьох індіанських племен і тих, що вели осідле життя і кочових. Столиця Парагваю – Асунсьйон, збудована іспанцями, які з'явилися тут в 16 столітті і правили країною 300 років. Старт Аріан-4 – однієї з ракет, запущених з космодрому Центру космічних досліджень в Куру, що у французькій Гюані.